Mai ales un Dumnezeu antrenat de la Patriarhul Constantinop, Condolește, în momentul celor să ne crească. un mare care se însărbașe în legea greche la împlinirea celor 50 de zile de la maști, a rămas una dintre cele mai frumoase sărbători ale primaverii și totodată o terminare a lucrării dumne să ieși și omenești al lui Vistori Iubiți că din ciorul dacă viitorul nu mai fi plăneat pe se răstignea, în via și să învăța la ceruri, lucrarea sa pământească nu era de așa. În primirea ei, m-a dat să se facă astăzi de la zi, de la înălțare despre muntele Ileonilor, ducând pânta omenească a dității pomenesc, la Ceruri avea să vină de acolo a treia față a Sfintei Crăinit, lucrătoare pentru împirea omului Duhului Sfânt. Praznicul acesta se zărba și metea la iubire. Era de mare valoare fiindcă astăzi se mânca prima pâine din nouă joc acolo, în Ținător Palestini. Sfântului duci, în Legea creștină, după Domnului Hristos la cer, are marea însemnătate că omul s-a împăcat cu Dumnezeu și au avut loc acele schimb în timpul de dar, întâlpia Sfântul Ioan Brădavă, la acest frate, atât de omenește și pe-înțeles de rămâne întremurător, cum a lucrat Dumnezeu cu omul numai spre binele de lui. Vedem cum între doi oameni, când se întâmplă o ceară, Trebuie să vină un în care să poarte și din unul și din celălalt dușmani între ei și se i împăcându Împărcându-se ca semnal al prieteniei ce va dura de acum acolo, când schimbă darul. Dumnezeu era atât de supărat pe om, fiindcă omul, călcându-l pe la nesu la plin, o cum, într-o nepăsare, nu pasă de plin, Că întotdeauna călcarea de poruncă, că, cum o vedem și în mintea noastră, vine cu o o care și apoi cu o aruncare din prețul acelui acelui care acelui acelui Această supărare nu a venit iubirea de la Dumnezeu, cum se întâmplă de obicei după morturi de oameni, ci prihana care i-a o satan, a de că era încât că omul nu mai putea să se acolo, în Rai, în Împărăția, unde a și fost așezat după ce a fost căzivit de Dumnezeu. Diavolul se bucura enorm de mult, dar în <sus> totalitate, lui nu era de sărășită, avea doar trupul omului în timp. Sufletul nu avea. și pentru aceasta neodigna l-a tot timpul pe Satan. La tunisul Dumnezeu pentru păcat pe om în această bălănită, în acest spin, în această tristețe, în această moarte, pe dar nu și suferință. L-a urmărit Dumnezeu pe om tot timpul, l-a secundat, l-a ajutat tot timpul, dar omul nu rămânea decât să întindă de mâna. Să conștientizeze pericolul care îl plângește prin executarea păcatului, existența dialogului în jurul lui și totodată posibilitatea de a fi ajutat numai dacă nu dăm în alte de la cel Dar aceea, înainte de toate, trebuie să conștientizeze că există acela de la care putem Diavolul lui nu i-a rămas altceva de făcut decât să-și din mintea omului existența lui Dumnezeu, după cum vedem și în ziua de -a. Tot ce se lucrează la mintea omului este a șterge princetul cu încetul de Dumnezeu din mintea lui. Și acel fi îl suprinește acel cuvător al satanei, oricum dar prin Mama natură, oricuna primi, orice să fie numai Dumnezeu cel adevărat. Ți-l aducă pe Pământ, din pisoși, prin genoși, numai adevărul să-l închidem. Iată că Dumnezeu nu a gândit așa. Scumpetă, zidinilor lui nu a lăsat de paraci. Omul s-a arătat în lucrarea lui cât de neschim este și de multat. Atât de putrăgăios s-a făcut omul încât că a chemat moartea pe pământ cu cotocului noi, S-a regenerat luna lumea de la noi și de sfântgenție. Peste multe sute de ani, lumea va da să populeze din nou pământ cu darul lui Dumnezeu. Dar iarăși a început să nu uite pe cer, cer, la ce l-a sitit. Așa s-a făcut că după tot lui noi a dat să se ridice, ridice primul împărat al din Nimrod în părțile Iranului de astăzi. Acolo a să se războiască cu Dumnezeu acest împărat neogrăsat și închinătura al satanului. În mentalitatea lui, știind că Dumnezeu s-a răzbunat de păcatele oamenilor și a dus potoful, a gândit să-și pună și săi la lucru și a zidit acel tun. în alt până la noapte. Nu și lui gândind că se va arca acolo, cu arca și să și îl va ucide pe Dumnezeu. Mărunisește iscoria ca așa furtună ce a venit în mintea lui acelui om atât de spur în fate și în gândire. Așa răspunare ce a dat că pe un cou. Care din ce în ce se ridicau dar acel tur, aveau un pluton de ostaș săcecător. Tot timpul se cedeau văzul, le puneau iarul, o sub picioare și tot se ridicau și mereu să cedeau văzul, să o în limita lui și al celor a ascultau porunca, că că mă ajută să tot. În va ajunge de moase pe Dumnezeu. Au rămas niște scrie cum Dumnezeu ca să-L întărâde de acest clestemat a făcut că să se întorceau pline de sânge pe pământ. Pe tur. Și vedem cum întotdeauna un câine care este turpat nu pot să-l îndânzim mai bine, lasă să-l de toți. Iar trimis Dumnezeu semn acestui Împărat să se liniștească, mai În cele din urmă, până a ajuns furtuna până la moarte, a trimis Dumnezeu o furtună și toți lucrătorii au ajuns chimonoziți, majoritatea morți, iar din ei. Sunt de da, sunt de că Dragi pe înainte de a-ți Dumnezeu această pedeapsă, și de să-i și sub ușii să le amestecat Dumnezeu în linii, să văd că această minune îi va liniști. Nu că era la fost de Dumnezeu, doar știți cât iese înălțimea cer. Sau toți neștepții de astăzi din Văzbun nu au găsit pe Dumnezeu. De vreme ce este pentru oriunde ori de ar fi în tot universul, căutată de Sinte Dumnezeu. Dacă nu poți să te duci în notașul să. Poți să-ți găsești. Iubiți că de atunci, de atunci, amestecarea limbilor a rămas cu popoare. Să nu s-o potiți că este o legendă, cum de astăzi se în lință, cu fel de fel de credință ale lumii sau antice din care și-au au solutrat sorginta societățile obscure, maletice, satanice ale zilele noastre. De atunci s-au amestecat mințile până aici de astăzi. Era frumos când vorbeau că omul o dar fiindcă nu l-a ascultat de Dumnezeu și a retrat Spiritorul acest de la oameni. Și oamenii au rămas să se înseleagă cu greutate în lume. A venit Mântuitorul ca să uniformizeze lumea, să trească toți orii. Dar în primul rând, o limbă tot obicească. Fiindcă așa cum răiau la front, cu multe limbi pământ, tot așa și credeau oamenii în mult Dumnezeu. Că scopul satania acesta a fost, că de au destinat pe de prin și în felul acesta au stăpânit. A venit în Său să arată că este un domn, o credință și un botez, un singur ziditor, nu numai mult. Să-l scoată pe om din acest păcat în care l-a ieșit satana, și lumea. Cu greu este urechilor de auzit în ce hal au putut să cadă oameni, în ce păcate să ceau. Și aceste păcate le putem vedea astăzi de multe ori în lume și spre rușinarea omului propovăduit în mass media cu scopul, dacă e posibil, și copilul să fie smut din decența, din de frunșeța lui și izbit în această măciră la Mântuitorul a venit să îndrepte cărării de oameni, că cărării care pentru ei erau totalmente ascunse de degeteviaturi. Nu îi rămânea oriului decât să-mi mâna spre a fi ajutat. A venit Domnul Hristos și în partea a doua Trebuia să-L împace pe Tatăl cu omului. Era Dumnezeu din geap, din Tată, fără mamă. Și-a venit un cu la unui Ținții din mamă, fără Tată, dar om. Dumnezeu de Sărășit și om de sărbăcii. Acum venea persoana care era de a împărca pe Dumnezeu cu om. În nu se putea face doar la un schimb de forte. Fortele au fost până la nașterea Mântuitorului. Acele fort au fost prorocinte insuflate de Duhul Sfânt asupra vațelor de cinste care le-a dea Dumnezeu pe Domnul Sfântului în Zisei, A venit Domnul Hristos și-a trăit viața pământească, fulminându i această viață, acești pământești, îl bași pământești, cu moartea, moartea mișelească, nu de-n orice mână, că l-a la drumul mare, sau cine știe din ce motive a fost ucis, ucis tot mai de ce mai inobitat popor, poporul mesianic, cără la Dumnezeu le dat, acestor oameni cele mai mari minuni și legele. La ei convergeau toți ochii Pământului și a istoriei în Palestina. În mijlocul Pământului, cum a spus prorocul David, ai pus Dumnezeu de mântuire, ai sfârma capul balaurului, dat-ne a mâncare noroagelor arabi. Acolo a venit mântuitor, ceri truscatului ca să pună în întuirea omului. Marionete care au executat acest lucru. Dar sacrilegiu a fost făcut de cei care, din sorcimitea Micuților. Ca omul să se facă de lui până nu este și lași, nu primește mânșăvâria. Dar iată, dar și de unde vine. nu mai lasă. Remarul lor, strict cu Dumnezeu, oamenii s-a văzut și se deschide. Iubiți că din Joș Mântuitorul și-a primit misiunea Pământului pe astăzi. Am închis-o. Asta de zile pe Pământ, cu simțul nostru și le-a spus: Da, au de La 40 de zile pe Muntele Leonului, văd Apostolul se ridică la cer cu tot putin. La 10 zile de la înălțare, apostolii, mai fi cu mine, stăteau ascunși de frica iudeilor. Serpau și ei înascunț, în ascunct, sunt cei de 4-50 zile. Deodată, fără de veste, cum avea să încondențe, sunt Apostol și mai Luca s-a făcut un fugie ca de furtună mare, dar nu în în casa unde erau adunați. Și fiecare, uitându-se la fiecare, vedea pe creșterul acelui cu un foc închip de limbă. Și păpăia cel foc neasă. În momentul acela, cu fiecare opul care se întâlnea pe fața Pământului, grăia în limba acelia. Acea era Pintul sfânt, Darul Duhului Sfânt, fără de care Sfinții Apostoli, și toată lumea de după ei nu se putea mâmini. De ce trimite Dumnezeu acest dar? Și iată că acest dar are nevoie Omul Omului nu-i nu trebuia ceva material, că era în tot valut înse Seu aici pe pământ. Și a trimit său, ce e ce iubseau, darul Duhului Sfânt. Și să știți că întotdeauna când omul păcătuiește primul lucru care îl pierde Duhul Sfânt, oamenii care se sinucid, oamenii care cad în venență, sau în elezii, sunt explicitarea lipsei bufului Sfânt. Nu la un prin păcat se depărtează Duhul Sfânt de la om, îl așteaptă Dumnezeu, dar dacă tu ești și nu frei, nu că nu poți, sau nici măcar nu încep, atunci să depărtează. Acest dar îi lipsea o fără de care nu se putea mântuii și ori băcăia în jumele. Simțea că are o niște om. omul. Oricâtă pace ar fi avut materială, totuși nu era de plină. Îi lipsea acel puțin după mintea lui. Iar după mintea noastră creștinească totul, pacea pe care a lăsat-o și darul Sfânt. Cum a lucrat Duhul Sfânt în om? Așa cum lucrează focul în un de Lut, modelat de olar. Lutul dinos care este atât de grețos. Iată, l modelat, după mintea neșterului și păcat în foc, ce scop, de așa să vă închipuiți luptul acesta din noi în sufletii. îndinat, întinat, futuros, în fața Dumnezeiei, care are trupt de viață, trecut prin focul Cuvântului Sfânt, iese vas stilat, tent de împărăția lui Dumnezeu, acelui vas îi se puceresc și lângerii în îngerii i aceasta este puterea Duhului Sfântului Vizcă din Cior. Ca să-L înțelegem ce înseamnă Duhul Sfânt, uitați-vă frățile voastre peste umă la trecut, Aduceți-vă aminte și-o repet apostolul Pavel către Corinteni. Ce dar ați avut în acelea pe care voi le lucrați cu plăcere și de care vă rușinați atunci cum era înainte de a cunoaște pe Dumnezeu și te gândești și lucrezi și câte face ai creștin fiind și conștient de Sântul pe Dumnezeu în vinătatea Lui și tu ca ființă țipită în oprețe de Dumnezeu câtă putere și cât dar poți să ai. din din omul a venit spre noi cu darul pe care l-a putut să-l dea trupului Hristos. Și acela nu venit aiurea. Din purura acelă feceală maghiară care a fost așteptată în mintea, au mai fost feceale pe lemnul, dar nu pe N-a pierdut nimic dacă a n-a avut cântărirea aceea atât de curată ca raza soarelui. Atâta strălucire ce a putut avea această ființă care a odrăsmit-o pământ, și a zidit-o palestina poporul mesianic sinagoga de până la Acelei A Acelei străluciri s-a închinat Îngerul fiind prima persoană și ultima totodată că ea Îngerul se închină marca Domnului, din sântriile ei, pământul a să plămădească darul de care avea nevoie Dumnezeirea de la înfinatul om. 5500 de ani a Iar Dumnezeu pe măsură primite darul spre care Duhul Sfânt în acest fel închip de bine, efort limba ca da să transmită simțul Apostolului în tuturor oamenilor de pe pământ împărăția lui Dumnezeu și festa care a venit Mesia. Graiul lor a în tot pământul să nu vă la suflet că vedeți mă pobăta și toate liftele pământului care n-au nicio tangență cu Dumnezeu. În India s-au ridicat Sfânt la timpul lor în China, în sălbaticii mongoli. în sălbatică aturce de astăzi, s-au ridicat o în întreagă de Sfinți, ceea ce aproape că nu putem să crede iar în rariul acesta pământesc România, poate peste sute de ani, dacă va continua în distrugerea de astăzi, așa se vor întreba alții și vor zice oare a fost în România, te știi? De să nu ne puțineam în ceea ce sa oamenii pe pământ, pământul s-a dat rotul său la primul ăsta. Așa a fost darul Duhului Sfânt, dar Sfinților Apostoli și tuturor de după ei. Iubiți și fără Duhul Sfânt nu se putea. Ați văzut că un doctor când vindecă pe un pacient, întâi îi vede rama cât de este, lasă să se poată buboiul, stoarce puroiul se rama până la carne, vie să curgă sânge curat, nu jos Și apoi toarnă alifia și crește carne curată. Iar la minte ce s-a rănit are acolo că unde s-a rănit nu mai trece niciodată. Rama marchează pe om dacă ca are un pic de minte. Așa a fost lumea rănită de păcat, sau cum l-a arătat viitorul în Sfânta Evanghelie, tâlhărit, și lăsata de-a un mare, fiind de rănit, nu să mai putea reșca, doar cât avea un pic de duc de viață. A venit Duhul Sfânt, închid de limbă și de foc, focul trebuia să curăță acest lucru și rami, ca nu cumva în locul acelei râi să mai lăsară putrecarea. Când Sfinții apostolii fost un intript, iau cu fânturi împărăției lui Dumnezeu cu minunile de care se puteau oamenii, acele minuni făcute în numele lui Isus Hristos, care de ea nu târâșiau, arătate către păcăli, că ei imediat le acei oameni le pădau ipocrizia și veneau și se închinau cu Hristos, soportindu-te acestei acestea de în Întoarcerea omului nu se putea face completă până nu oprea păcatul și apoi Duhul Sfânt să curățe tot din el. Mântuitorul a arătat din prorocul Isaia iuteilor, Alta așezământ de lege voi pune loc. Le pădâi se așezământul de lege al sinagogii șerfele de animale același așezământ de lege în două avea să sune așa, nu vor mai pomeni păcatele lor și fără de legele de vor fi acelea ce au fost, dar care fi, de acum a răspuns, într-o nouă viață și în nouă ziptii al legii. Deci, Mântuitorul venit pe Pământ a noastre de până la Botez. Ai conștientizat ce este grav și supără pe Dumnezeu și distruge imaginea ta ca om. Și acestea conștientizându-le, te păzăști acum încolo să nu mai faci. Iar Duhul Sfânt te ajută să te păzăști acum să nu s-a tingă nici satana, nici momenii de șărcane ceală cuvântului. Iar și tot începeți de fiecare. Când nimica, cum șoptește arău la ulechea tuturor oamenilor în vierile acestea de vieții, duci a roșu ovelor de astăzi. Iubiți cărincioși, noul nimrod, noul împărat, care este așteptat, cu mult ardoare de un singur popor de pământ, va fi în Cât Când a fost acela în față și în gândirile asupra lui Dumnezeu, mai mult va fi acesta, acela avea supușii lui, care n-a vă nicio valoare în fața lui imparată, primul lui I acesta care l-a să fie are a poliției lui, și lui, supușii lui, care nu au nici Sunt doar desmerdați, precum animalul din graj înainte de pe el. Se folosește de el și apoi îl dă nicio. Oricât ar, ar spune Dumnezeu în ureca acelui om deschisit și asemănarea mea, ai darul, puterea ca accede-ți pe îmbolăție. Nu te dar mărți a murit de împăratul cel Mi se pare că duminica a venit cea mai obscena și, și scurt ca performație de multe, pe CBC. Și mult s-a spus. Traducerea acelei este Antichrist, lui Hristos. Sunt satanici, formați, sunt create de acești oameni care lucrează nu numai căderea creștinismului. Ca niște roboți de noceți, aveți grijă, dragi, păcricioși, nu cumva darul lui Hristos să se iau pe Fiți foarte atenti. Atât de discrete sunt cursele înființe astăzi, încât că omul nu-și poate da seama. În cetul, în cer, te și crezi că tu o viață ai în Dumnezeu, dar de fapt când vezi cine este Dumnezeu, avem ce de înșelată viață. Acesta care l-a văzut în pașii atât de grei pământești, până la moartea tevolcopă. Acesta a înviat cu puterea Tatălui Ceresc, Acesta s-a înnețat la cer, ducând darul de toate oameni Tatălui Ceresc și de acolo la 10 zile și-a primit păcălnița Artemisului Duhul Sfânt peste Sfinții Apos. Atât de important este fraznicul de astăzi și ceea ne va ajuta Dumnezeu. Îl vom mai trăi în alte braiuri, în alte curghiți, în alte dăți, ca până atunci a rog pe Dumnezeu să ne aște, să ne păzească ca lumina ochiului și să ne dea acel creștențele pline cu care să ne păstrăm Darul Duhului Sfânta la Dumnezeu toată săptămâna este ha de ziua dragă de ca mine ca să oare să fie lăsat și de să ne ajute și să să